Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre cinstirea sfinților. Ei au fost oameni, semini ai noștri. Ei sunt aproape de noi ca unii care au suferit aceleași spite, au avut aceleași slăbiciuni și le-au învins prin harul Dumnezeesc. De aceea e înșirea lucrurilor ca să avem mai multe îndrăzneală către Dumnezeu când rugăciunile noastre către el sunt ajutate de solirile sfinților. Ei sunt solitorii noștri către el. Această solire, mijlocire a lor, face ca Dumnezeu să primească mai ușor rugăciunile noastre. Dar în sens strict, unul este mijlocitorul, omul Dumnezeu, Iisus Hristos. Că ei pot să mijlocească, reiese din faptul că ei vor judeca lumea la sfârșitul veacurilor: 1, Corinteni 6, 2, și că sunt numiți prieteni ai lui Dumnezeu: Psalmul 138, 17, Ioan 4, 14. Se poate ridica o obiecție. Aceasta nu înseamnă oare că investim sfinții cu atribute dumnezești ca omniprezența și atotștiința, socotindu-i în stare să audă rugăciunile de pe tot pământul? La aceasta răspundem că ei pot avea acest dar prin puterea datelor de Dumnezeu, cel ce se proslăvește în ei. Dumnezeu a dat celor aleși ai lui puterea de a cunoaște de la depărtare în timp și spațiu gândurile semenilor lor. Și aceasta pentru că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Fericitul Ieronim explică, ei urmează mielul Hristos pretutindeni unde merge el. Ori dacă mielul e pretutindeni, se poate socoti că cei ce sunt lângă el sunt prezenți pretutindeni. Apoi, niciun creștin nu face confuzie între solirile sfinților și mijlocirea lui Iisus Hristos. Cinstirea sfinților nu poate umbrii proslăvirea lui Dumnezeu. Din potrivă, Mântuitorul însuși le-a dat lor slava primită de el de la Tatăl din veci și, în sfârșit, grație sfinților, în biserica noastră creștinul nu este izolat în pustiul acestei lumi ca un copil rătăcit într-o pădure sau ca un Robinson pe o banchiză de gheață la pol. Protestantismul a pustit cerul de sfinți și de îngeri și l-a prefăcut într-un deșert în care omul îngrozit de glacialitatea spațiilor infinite se găsește singur în fața unei imensități Transcendentale. Noi știm, scrie din potrivă Homiacov, că dacă cineva dintre noi cade, cade singur, dar nimeni nu se mântuiește singur. Cel ce se mântuiește în biserică se mântuiește și în unire cu toate celelalte mădulare ale bisericii. Dacă crezi, ești în comuniunea credinței. Dacă iubești, ești în împărtășirea iubirii. Dacă te rogi, ești în comuniunea rugăciunii. De aceea, nimeni nu se poate sprijini doar pe propria rugăciune, ci fiecare, rugându-se, cere mijlocirea întregii biserici. El nu se îndoiește de mijlocirea unicului mijlocitor, Iisus Hristos, ci cu convingerea că toată biserica e în nesfârșită rugăciune pentru membrele sale, se roagă pentru noi toți îngerii, apostolii, martirii și patriarhii și mai presus de toți se roagă mai ca Domnului nostru. Și această sfântă unire e adevărata biserică. Din potrivă cei ce înlătură cinstirea sfinților, scrie un alt teolog, Bulgakov, Suferă o mare pagubă duhovnicească din această pricină. Deși rămân cu Hristos, pierd raportul drept cu El. Ei sunt sortiți să rămână din punct de vedere duhovnicesc fără familie, fără neam, fără casă, fără părinți și frați în Hristos. Ei străbat singuri calea mântuirii, fiecare pentru sine, fără să caute exemple și fără să cunoască împărtășirea cu alții. Iată de ce sinodul șapte ecumenic a hotărât următoarele. Cine nu mărturisește că toți sfinții cei plăcuți al lui Dumnezeu sunt vrednici de cinstire după trup și suflet, ori nu face rugăciune către sfinți ca spre unii ce au voie să mijlocească pentru lume după tradiția bisericii să fie anatema. Pentru rugăciunele sfinților părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi și ne mântuiește. Amin.